ніж гратися з тінями або чіплятися до сивого вовка-грубіян. Вовк поклав голову на передні лапи і заплющив очі. У звичній феєрії звуків нічного лісу він безпомилково розрізняв віддалені хлюпання ріки, що затинається на мілководних перекатах. І глухи рокотання млинового колеса, чому опівночі відкриті шлюзи на старому млині, чому вода хлющить молотоки, змушуючи грюкати посади для жорен? чому не спить трудяга мірошник із змученими під майстрами, все це мало цікавило звіра. Він знав, чому. Він не тільки не знав, чому він сам залишився на цьому пагорку, чому дозволив вискочній рваному очолити зграю всупереч усім законам Вовчого і не тільки Вовчого племені. Коли сивий вовк довідався їй про це, він устав, потягся всім тілом і неквапливо. Отрюхіка туди, від чулося мисливське голосіння з грай. Сич провів вовка байдужим поглядом і заухкав у слід. Отець-квестер Тенецького монастиря був вельми здивований та розгублений, хоча волів би бути в якомусь іншому, більш звичному для нього стані наприклад, у стані голоду, бо нагодувати таке дебеле тіло убогими черничими харчами було ох як важко. Квестором, тобто бродячим збирачем пожертв на потреби рідної обителі, він став недавно, усього півтора року тому, святим вітцем приблизно тоді ж. І злі язики подейкували Нібито він, яким був запеклим грішником Меріаніним, так і залишився. Хіба що рясу не чепив, та хрест на огрядне черево вивісив. Коли Квестерові зранку повідомили, що абат Ян їде служити панахіду по своєму передчасно померлому батькові, та сам він, Квестер Ігнатій, обраний гуменом для супроводу в неблизьких шафляри, бідолашний Ігнатій остаточно зрозумів, не має в житті щастя. А вже ще позавчора він збирався вирушити у світ по милостиню, чимала пайка, з якою витрачалася на утримання самого Ігнатія. Невеликі витрати монастирські землі без того давали пристойні прибутки. Тенецькі бенедиктинці не бідували, але традиції є традиціями. І отже, мирян слід позбавляти нагоди щедрою пожертвою полегшити собі загробне життя. А квестерами споконвіку віку ставали ченці щедротілі та веселої удачі. Хіба мало суєтних радостей у бродячого збирача пожертв, то корчмар розщедриться, згадавши про гієну вогненну, то доброзичливого молодиця по дорозі трапиться, то на весілля чи поминки закличуть, то ще щось. Ну і пішов би собі гнати відразу, не намагаючись Виманити з кнари келера свинячий окіст, що сподобався. Але ж ні, їдь бо куди, та ще й не всипучим оком самого Абата Яна, якого квестер Ігнатій добряче побоювався. Хіба це жарт, ледь не живий святий? У сенсі ледь не святий, а не ледь не живий. А то ж, на напередку,